Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam Innalhamdulillah Nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu nasta na billahi min shurur anfusina wa siy'ati a'malina Man yahdihi allahu falamudilla lah Wa min yudlil falamudilla lah Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah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 Wa kulla dholalatin finnar Segara puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang masih terus Memberikan izin Kepada kita Untuk melanjutkan kembali Pembelajaran bahasa Arab Yang mana Hari ini kita akan masuk di eh, Ad-Dars As-sadis. Ad-darsu as-sadis. Sahih, so, hey, kan? Sahih. So, hey. Sebelum kita mulai pembelajaran ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yaitu pada kesempatan pekan yang lalu kita sempat membahas Beberapa hal berkaitan dengan eh, Kalimat hadihi Kalimat hadihi Dan kita sudah sampai di halaman 34 Arba'atun wa salatun Sofah arba'atun wa salatun Halaman 34 <tuh> Dan kami sampaikan beberapa hal Berkaitan dengan Al-Muzakar wa al-Mu'annas Kata benda yang bersifat muzakkar atau bersifat laki-laki dan al-muannas kata benda eh, <coughs> kata benda yang bersifat perempuan <coughs> e, dan kita sampai di e, penjelasan tentang isim mana yang muzakkar dan isim mana yang muannas ketika pembahasan permasalahan tentang kidirun Wa hadhihi kita sempat uh, bertanya-tanya mengapa kalimat kidrun atau isim kidrun menggunakan isim isyarah menggunakan kata tunjuk untuk muannas untuk perempuan hadhihi kidrun ya mana kalau kita lihat kalimat kidrun tidak memiliki uh, tanda bahwa kata tersebut adalah kata muannas atau isim muannas kata berda yang bersifat perempuan tetapi di sini menggunakan isim isyara untuk perempuan hadihi. Dan kalau kita lihat, kalau kita merujuk ke beberapa e, mu'jam dan qomus, ada e, antem-temukan penjelasan para ulama bahasa berkaitan dengan masalah ini. Misalnya dalam kitab Tajul Arus atau dalam kitab Lisanul Arab, di situ ada penjelasan bahwasanya kalimat kidrun inda jami'il Arab kalimat kidrun pada semua Arab kalimat a kidrun untuk e, bagi seluruh e, suku Arab muannas dia muannas memang ada beberapa pendapat para ulama bahasa lain yang mengatakan kalimat kidrun bisa menjadi atau kalimat ya kalimat kidrun bisa menjadi muzakkar dan bisa juga menjadi muannats seperti yang dijelaskan dalam Al-Mu'jam Al-Wasith. Kalau tem melihat e, Al-Mu'jam Al-Wasith. Antum akan menemukan penjelasan kidzurun qad yuzakkar wa qad yuannats, bisa menjadi isim muzakkar, bisa juga menjadi isim muannats. Artinya bisa antum gunakan haza dan bisa juga antum gunakan hazihi. Tapi kalau kita lihat penjelasan para ulama sebelum penulis Al-Mu'jam Al-Wasith seperti yang saya katakan tadi, Tajul Urusa, Tulisan Al-Arab dan juga buku tulisan Al-Imam Al-Anbari. Al-Imam Al-Anbari, salah satu ulama bahasa. Dalam kitabnya Al-Bulghah, Fil-Farqi bainal Muzakkar wal Muannas, Penjelasan tentang kalimat kita ini beliau mengatakan Muannas. Sehingga kita bisa katakan jumhur ulama bahasa. Setelah melakukan istiqra wa tatabbu' melakukan penelitian, melakukan <coughs> e, pencarian tentang kalimat kederun, mereka menemukan seluruh suku Arab mengatakan kalimat kederun adalah muannas dan membantah e, beberapa dalil yang dijadikan sebagai e, dijadikan oleh para ulama bahasa lain yang menjadikan kalimat kederun bisa menjadi muzakkar dan bisa juga menjadi muannas. Jadi di sini. Kita pilih kalimat kidrun dengan menggunakan hadhi. Wahadhi kidrun. Kemudian yang kedua makna dari kalimat kidrun. Kalau anda melihat al-Mujam al-Wasi dan yang lainnya, kalimat kidrun artinya mayut bahu fihi atau am. Mayut bahu fihi atau am. E, yang biasa digunakan untuk memasak. Jadi kalimat kidrun itu, seperti yang saya sampaikan kemarin, e, penjelasannya adalah kidrun. Tempat untuk memasak Jadi ada sedikit teralat pada pertemuan lalu Yang benar kalimat kibirun adalah tempat untuk memasak Baik Kita masuk atau sebelum kita masuk tamarin kita mungkin sedikit meroja khuan, Kita baca terlebih dahulu ad-darsusadis baru Kemudian kita akan masuk ke tamarin latihan-latihan Istamik atur makarir. Unzuru ilal kitab, wastamik jaydan. Unzuru ilal kitab, wastamik jaydan. Kita <coughs> melihat ke buku dan dengarkan baik-baik. Ad-darsus sadis. Hadihi. Hadihi. Sebagaimana kita jelaskan pada kesempatan lalu, kalimat hadihi maknanya... Apa ya, kawan? Maknanya ini. Hmm. Maknanya ini. Apa beda antara hadha dengan hadihi? Apa beda antara hadha dengan hadhi? Hadha untuk muzakkar. Hadhi untuk mu'annas. Baik. binu bin Hamidin. Hadha bin Hamidin. Wahadhi bintu Yasirin. Wahadhi bintu Yasirin. Kita lihat kalimat hadha digunakan untuk ibnu. Lalu kalimat hadhi, islam bishar hadhi, digunakan untuk bintu. Ibnu Hamidin Jalisun, <coughs> wa bintu yasirin wa kifatun. Ibnu Hamidin Jalisun, wa bintu yasirin wa kifatun. Man hadhi? Man hadhi? هذه أخت المهندس هذه أخت المهندس أهي أيضا مهندسة أهي أيضا مهندسة لا هي طبيبة لا هي طبيبة سيارة من هذه سيارة من هذه هذه سيارة المدير هذه سيارة المدير ما هذه ما هذه هذه مكواة هذه مكواة يا اخوان كتابا استمع ثم كرر يا اخوان جميعا انتم استمعوا ثم كرروا هذه, <تصفيق> هذه, هذه, هذه, هذه, هذه, هذه, هذه هذه هذه هذا بن حامد han ibn hamidin wa hadhihi bintu yasirin wa bintu yasirin ma ana bintu ikhwan eh, ana Anak ikhwan ibnu ana bakid ibnu hamidin jalisun ibnu hamidin jalisun wa bintu yasirin waqifatun wa bintu yasirin wa taifatun hmm. tarjimi ikhwan eh, ibnu hamidin jalisun ma ana ibnu hamidin jalisun Anak laki-laki laki hamid, hamid, jalisun, duduk. duduk. Anak laki-lakinya hamid, duduk. duduk. Baik. Wa bintu yasirin waqifatun, dan anak dan perempuan, perempuan yasir, berdiri. berdiri. berdiri. Wa bintu yasirin, anak perempuan yasir, waqifatun, berdiri. Antara-antara di sini, kalimat jalisun dengan waqifatun. Untuk hamid, menggunakan jalisun, tidak ada tamar butuh. Tapi untuk Afan untuk Ibnu Ibnu Hamidin dia menggunakan jalisun muzakkar. Kalau kita lihat bintu Yasirin dia menggunakan waqifatun. Sifat yang di situ ada ta marbutohnya. Tayyiban. Istami tsamkhar haza. Hey, Man hadhihi? Man hadhihi? Hadhihi ukhtul Muhandis. Hadhihi ukhtul Muhandis. Ah dia ayobon, mohandasatun. Ah dia ayobon, mohandasatun. Mama na uktul ya kwan. Saudara so perempuan mohandas. Ya, Muhandas, arsitektor Ar type. Ah dia ayobon, mohandasatun. Ah dia ayobon, mohandasatun. La dia tabibatun. La dia tabibatun. Siara tu man? Hadihi. Siara man? Hadihi. Hathihi sayyaratul mudiri Hathihi sayyaratul mudiri Maa hathihi Maa hathihi Hathihi mikwatun Hathihi mikwatun Maa mana mikwatun, ikhwan? Setrika Kita lihat gambarnya, setrika Baik, kita lanjutkan Istamik jalan Ana baca tabi dahulu Antum dengarkan, istamik jalan Liman hathihi untuk melihat halaman 33, ikhwan dan akhwad di rumah, lihat halaman 33. Liman hadihi, hadihi li khalidin, hadihi li khalidin, adarrajatu anasin hadihi, adarrajatu anasin hadihi, la. هذه دراجة عمار لا هذه دراجة عمار هذه جديدة هذه جديدة ودراجة أنس قديمة ودراجة أنس قديمة هذه ساعة علي هذه ساعة علي Hia jamilatun jiddan Mamanah jiddan ya kawan? Jamilatun jiddan? Sangat indah Sangat indah, bagus sekali Hadihi mil'aqatun Hadihi mil'aqatun Mamanah mil'aqatun? Sendok Sendok. Wahadihi kidrun Mamanah al-kidrun? Tempat masak Tempat masak masa. Al-mil'aqatun fil-kidri الملعقة في الكدري. كتاجد كان؟ هذه بقرة الفلاحي. هذه بقرة الفلاحي. هذا أنف و هذا فم. هذا أنف و هذا فم. هذه أذن. Wa hadhihi aynun hadhihi udhunun wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun Wahadihi yadun wa hadhihi rijlun Antenak di sini beberapa anggota badan disebutkan ada anfun ada famun ada uzun, ada ain, ada yad ada rijl tapi di sini yang menggunakan Hadihi Uzun Lalu Ainun Lalu Yadun dan Rijlun Kita jelaskan pada kesempatan lalu Kenapa menggunakan Hadihi ya Karena, dia berpasangan. Karena berpasangan. dia berpasangan Kalimat atau Uzun, Ain, Dan Yad, Dan Rijlun Semuanya adalah anggota badan yang tidak akan sempurna Jika eh, Tidak berpasangan Artinya dua. Adapun Anfun, Famun, maka satu Maka kita gunakan هذا طيب يا اخ استمع ثم اخرجوا يا اخوان جميعا لمن هذه لمن, لمن هذه, هذه لمن هذه لمن هذه هذه لخالدين هذه لخالدين ادراجت انس هذه ادراجت انس هذه ادراجت انس هذه الدراجة أناس هذه لا هذه دراجة عمار لا هذه دراجة عمار هذه جديدة هذه جديدة والدراجة أناس قديمة والدراجة أناس قديمة. قديمة. قديمة قديمة قديمة هذه ساعة علي هذه ساعة علي. هي جميلة جدا. هي جميلة جدا. هذه ملعقة هذه من وهذه كدر. وهذه كدر. الملعقة في الكدر. الملعقة في الكدر. في الكدر. في الكدر. هذه بقرة الفلاح. Haadihi baqaratul fallahi Haadha anfun wa haadha famun Haadha anfun wa haadha famun Haadihi udhunun wa haadihi aynun Haadihi udhunun wa haadihi aynun wa haadihi yadun wa haadihi rijlun Wa haadihi yadun wa haadihi rijlun Baik sengaja kita percepat karena ini sudah kita baca pada kesempatan yang lalu, dan insyaAllah makna -ah daripada kosakata atau kalimat yang sudah kita baca antem semua paham. Jika tidak, maka diberikan kesempatan untuk menanyakan kembali. Baik, kita masuk ke tamarinu. Tamarinu. Tamarinu. Apa makna tamarinu, Ikhwan? Latihan. Latihan, latihan. latihan. latihan. Baik. Ah, Mana yang kera? Baik, khabar. Baik. استمر. استمر استمر هذا كتاب نعم هذه سيارة ما عفواً ما هذه أنتم يا سي ما عفواً ما هذه كنا سيارة مؤنث سيارة مؤنث سينغ مولكان هذه طيب ترaskan استمر هذا قميص طيب هذا قميص هذا مفتاح هذا مفتاح Hadhi saatun. Hadhi saatun. Antam batikan ya, kawan. Hadhi saatun menggunakan hadhi. Karena saatun mu annas. Isiter. Hadhi milaqtun. Baik. Hadha babun. Hadha babun. Baik. Yakfi. Isiter antah. Fadli akhir-akhirin. Antam lihat halaman tiga puluh lima, eh kawan-kawan yang di rumah lihat halaman tiga puluh ainun. kenapa ainun menggunakan hadhi? Karena Ainun uh, berpasangan Berpasangan, taib Hadha Baitun Hadhi Yadun Hadhi Yadun hmm. Karena Yadun berpasangan, maka menggunakan Hadhi Hadhi hmm. ha Famun Hadhi Famun Sah, Hadhi Famun Khatak Hadha, -ta. taib Hadha Famun Taib Hadhi Rijlun Taib Hadha Anfun Taib tapi, hadhi mikhuatun. Tapi, hadhi darajaun. <mikhuatun> Tapi, <mikhuatun> yakfi anta yakhi. Fadilah, fadil yakfi anta. Tapi, teruskan. Hadah najmun. Hadah najmun. Hadhi kederun. Na Hadakursiun. Hadakursiun. Jadi, ah apa itu di bawah itu? Gambar apa itu? Ah. Lemari es atau ayah. kulkas. Ah. ah, ini baru sepertinya. Tapi, ya, hadhi salajaun. Hadihi sallajatun fa lam la la arif thallaa, lalu jim lalu ta marbutah sallajatun hadhihi sallajatun ini eh, kulkas atau lemari lemari es baik eh, di sini perlu diketahui bahwa eh, pihak Radio Raja telah menyebarkan buku terbitan baru untuk durusul lugatul arabia dan bagi antum yang membeli e, buku durusul lugatul arabia cetakan terbaru ini maka antum akan temukan beberapa perbedaan dari segi baik dari segi halaman maupun beberapa muatan-muatan pembelajarannya kafat baik tidak mengapa insyaallah tidak masalah nanti antum tinggal disesuaikan dan antum bisa latihan sendiri di rumah baik kita berikan kesempatan bagi mustami' ya, untuk baik. At-tamarin bagi para penenggara yang ingin berindra sasa antum bisa menghubungi di nomor 088233661 kita akan penemuan yang pertama asalamualaikum iya dengan siapa di mana diketikan sedikit nama monetarnya dengan arif iya di mana pak sekarang di karang ya. baik dan alkitab maka naam baik bidang sekolah at-tamarin naam ma hadza naam Baik. Hasan, Bapak dikecilkan sedikit radionya ya. Ada feedback atau dimatikan ya, Bapak? Iya, silakan. Hadza kitabun. Jaid. Hadzihi sayyaratu. Eh, mengapa menggunakan hadzihi, Pak Arif? E, karena isim muannats. Isim muannats. Baik. Hadza qommi sunn. Jaid. Hadza miftahun. Miftahun. Naam. Hadzihi sa'atun. Naam. Hadza hadzihi mil'aqatun. Naam. Hada babun. Hada babun taib. Istimewa, teruskan. Hadihi aynun. Hadihi aynun. Mengapa aynun mau anas pak? Uh, karena berpasangan. Berpasangan, setiap anggota baron yang memiliki pasangan maka dia mau anas Silakan, teruskan. Hada baitun. Hada baitun, nam. Hada, hadhihi yadun. Hadhihi yadun. Hada famon. Hada famon. Famon tidak hadhihi pak? Tarik. Hada famon. Tidak hadhihi? هذا فامن طيب رسكان هذه رجل نعم هذا أنفن هذا أنفن نعم هذه مكواتن مكواتن نعم هذه تروجة طيب هذا مكسدن نعم هذا نجم نجمون طيب هذه قدر هذه أو هذا فا هذه هذه قدر طيب هذا كرسي هذا كرسي تراهيرا hadhihi sallajatu hadhihi sallajatu tayyibarakallahu fikum syukran jazakallahu khair assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tayyib pagi Bapak Negara Lian silakan di 8233661 kita hendak kembali assalamualaikum eh, dari mana ummu dari ummu Isa di Kranggan silakan ummu Isa di dibaca tamarinnya mahaza naam <coughs> hadza qalamun naam hadza هذ هذه سيارة جيد هذا قميص، نعم هذا مفتاح هذه ساعة جيد هذه ملعقة نعم هذا باب نعم هذه عين جيد هذا قسر هذا ايه هذا بيس yeah. هذا بيت طيب هذه يد نعم هذا فام نعم هذه رجل نعم هذا انف طيب هذه مكواه نكواه جيد هذه دراجد نعم هذا مسجد نعم هذا نجم هذا هذه قدر جيد هذا كرسي هذه jika kamu ingin saya silakan bagi para pendengar yang lain kita masih bisa terima dua panelphone berikutnya. Asalamualaikum. Halo, asalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ummu di mana? Dengan Ummu di Kelapa Dua Selatan. Baik, silakan. Ummu nah. ma'aki? Iya, ada. Baik, silakan tafadhal. Iqra'i. Tamarin Tamar ya. 6, tanarinum. Hadza qolamun. Jait. Hadza kita pun. Naam. Hadihi sayyarotun. Naam. Hada komisun Hada miftahun Hadihi sa'atu Sekali lagi Ummu musri, Afwan Hadihi Hadihi sa'atun Ana mendengar uh, Ummu membacanya bacanya Zha' dhal Ana minta dhal ha, Hadihi Hadihi sa'atun Sa'atun sa Nah Kembali lagi Ummu Sri menggunakan dal bukan zal Hadhihi. Hadhihi. Hadhihi mil'aqatun. Baik, terus diusahakan. Baik. Hadza babun. <coughs> Hadhihi 'ainun. Jait. Hadza baitun. <coughs> Naam. yadun. Di tidak dipanjang ya. Hadhihi yadun. Hadihi Yadun. Yaannya pendek. Yadun. Hadihi. Hadihi Yadun. Jayit. Hadha Famun. Taib. Hadihi Rijlun. Jayit. Hadha Anfun. Anfun. Taib. Hadihi Mikwatun. Mumtaz. Hadihi Darrojatun. Naam. Hadha Masjidun. Naam. Hadha Najmun. Jayit. Hadihi. Fadaruun. Naam. Haada kursiyun. Kursiyun. Kursiyun. Naam. Haadihi salajatu. Samaa shalla. Mantas. Barakallahu fikum. Syukran, Um Musri. Tapi Um tolong dilatih dzalnya. Ya. Dal dengan zal. Baik. Syukran. Iya, syukran. Baik. Jazakallahu ke kepada Um di Kelapa Dua Wetan dan bagi pada pendengar yang lain, sedekah satu telepon kembali kita terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Om di mana? dari Umutri di Cimangis. Oh, sama, ya. baik, Umut... Tapi mau tanya Pak Ustaz. Iya, silakan Umutri. Uh, di halaman 25 saya baru beli bukunya, baru dua ya. kali pertemuan tapi alhamdulillah sudah tahu Mu'anas muzakar. Baik. Ini yang saya mau tanyakan ini penggunaan fi ala min dan ila. Penggunaan fi, min, ala dan ila. Dan ila dan juga ini uh, al-kitabun dengan kitab, Bu. Itu kok satu pakai Al, satu enggak pakai? Ah. Alif kitab dan kitab bun. Iya, Baik. bedanya apa? Yang, yang ditanyakan Palsah. oh bedanya. Baik. Iya, ya. iya. Gitu aja Pak Ustaz. Ya. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu mengajak kita kembali ke halaman-halaman sebelumnya, tapi tidak mengapa. Uh, kita sudah bahas pada pertemuan lalu tentang huruful jar. Ada min, ada ila, ada ala, ada fi. Ini semua huruf lejar ini tidak masuk kecuali kepada isim. Isim di antara tanda-tanda isim adalah masuknya huruf alejar. Kata-kata benda di antara tanda-tanda satu kata itu kata benda atau isim dia masuk ke dalamnya huruf alejar. Fi, ala, min dan seterusnya itu huruf lejar yang fungsinya ketika masuk ke isim dia me Majlurkan isim setelahnya Atau Membuat harakat huruf terakhir Isim setelah Huruf ujar tersebut Menjadi kasrah Jika dia mufrad, Seperti contohnya Fil madrasati Atau Ilal basrati Contohnya Atau uh, Apa lagi Fi ila min Lalu ala al-kitabu al-maktabi maka semua isim yang e, dimasuki huruf jar fi ala min ila maka dia e, isim tersebut menjadi majrur atau menjadi harakat huruf terakhirnya menjadi kasrah dan masing-masing memiliki makna memiliki makna yang berbeda-beda untuk fi maka artinya di dalam Lalu ala menunjukkan di atas Lalu min menunjukkan dari atau ibtidah, lalu ila e, menunjukkan al ghayah atau tujuan ke. Ini pembahasan ini insyaallah mungkin bisa kita bahas lebih lengkap pada e, pertemuan-pertemuan berikutnya. Lalu yang kedua perbezaan al dengan kita bun. Uh, dengan al kalimat, kita bun. Ketika kalimat satu isim tidak di <coughs> tidak diri dengan alif lam kita bun atau kalamun. Atau hakibatun dan yang lainnya Maka e, Kalimat ini masih kalimat yang umum Artinya ketika kita katakan Kolamun tanpa aliflam Atau kitabun tanpa aliflam Maka e, Yang dimaksud adalah setiap buku Tidak ditentukan buku mana yang di, yang ditentukan Ini inginkan Ketika seseorang bicara kitabun Dia tidak maksudkan buku tertentu Tapi umum dari ketika ia katakan al-kitabu, maka al ini menambah makna bahawa yang dia maksud adalah buku tertentu. Tidak bu, tidak setiap buku yang dia maksud, tapi buku tertentu. Al-kitabu, berarti ada buku tertentu yang dia maksudkan. Jadi ketika tidak disebutkan alif lam, kitabun, maka ini masih umum. Tidak dimaksudkan ke satu buku. Jadi ketika kita, kita bilang al-kitabu, Maka seseorang yang berkata alkitab itu memaksudkan buku tertentu, tidak setiap buku Allah walaikum. Ya, kita terima satu penolakan kembali di 8233661. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa umur di mana? Umur Rafi dari Bumi Anggrek. Bumi Anggrek Bekasi ya. Ada bukunya umur nih? Silakan dibaca. Mahaja. Nama. Mahaja Kolam. Naam. Hadza kita hun. Naam. Haathi sayyaratan. Naam. Hadza Sekali lagi ummu. Hadza. Hadza mi'ta hun. Anda kan ha. Dibaca ha umum. Ha hadza. Hadza mi'ta hun. Saib. Haathi sa'atun. Hmm. Nah. Haathi mil'aqatun. Hadza babun. Nah. Hādhihi aynun. Naam. Baitun baytun. yadun. Naam. Hādhā qamun. Saḥiḥ. Hādhihi rijlun. Ma shā Allāh. Tayyib. Hādhā unfun. Unfun. Hādhihi mikwātun. Mikwātun. masjidun. Jayyid. najmun. Naam. Hādhihi kidrun. Kidrun. Hādhā Hadihi sallajatu sallajatu ahsanti barakallahu fikum. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. latihan yang baru saja kita baca di sini bermaksud agar kita dapat membedakan mana isim yang menggunakan hadza dan mana yang menggunakan hazihi. Dari beberapa latihan yang baru saja kita baca dan beberapa telefon yang Membaca latihan-latihan, Alhamdulillah semuanya eh, memiliki pemahaman yang cukup tentang perbedaan antara hadha dengan hadhi. Sekali lagi ini butuh, perlu latihan, perlu sering latihan. Sehingga lama kelamaan menjadi satu kebiasaan mana hadha dan mana hadhi. Baiklah, kita masuk ke tamrin al-thani, latihan kedua. Ikhara waqtub. Ikhara waqtub. Waktu mana minta satu ekwan di studio, silakan baca. Ikra waktu. Nah, baik. Fadzil ikra. Fadzil ikh. Jadi. Wajib. Man. Jadi. Jadi. Jadi. Jadi. Jadi. Jadi. Jadi. Jadi. Jadi. Jadi. Jadi. Jadi. Jadi. Jadi. Jadi. Jadi. Jadi. Taip, sekali lagi akhirilah. Hadzab hadzabun mudiri wa hadhihi bintul mudarrisi. Baik. Hadhihi ummu yasirin. Ayna kidrul lahmi? Naam. Hiya fi sallarajati. Naam. Hadza babun wa nafidatun. Baik. Kidrul lahmi, mana kidrul lahmi? Kidr yang isinya daging. Daging. Jadi qidr ini atau tempat memasak ini isinya Daging Ditanya di mana qidr lahmi Jawabannya hiya Fithalajah Kedernya ada di Di lemari es Taib, Taib Kita masuk ke latihan Salis, ratian ketiga Kita percepat Kemudian kita selesai Tamrin al-Khamis Ikra' al-mithal Wa kawwin jumalan ala girariqra almisal <coughs> wa kawin jumalan ala girarih Ma mana ala girarih hmm. di sampingnya di sampingnya taibala girari artinya di sampingnya atau melihat contohnya di sini diberikan muhammadun talibun Muhammadun taliban. Ma mana talibun, ikhwan? Murid. Pelajar. Pemanja, murid. Antum lihat di sebelahnya? Al-ghirari di sebelahnya antum lihat? Aminatu talibatun. Aminatu talibatun. Kalau antum perhatikan semua kalimat yang ada di sebelah kanan, baris sebelah kanan semuanya muzakkar, semuanya laki-laki semuanya. Ada Muhammadun, ada Hamidun, Hua. Ini menunjukkan semua isim muzakar. Dan sebelahnya kalau antum perhatikan isim muanas. Kata benda perempuan semua. Aminatu, Fatimatu dan seterusnya ini semua isim muanas. Nah yang diminta dan antum bisa bisa tebak dari sini, bisa lihat sendiri bagaimana apa ini maksud. Di sebelahnya antum diminta untuk melengkapi eh, kalimat yang tepat sesuai dengan uh, sesuai dengan keadaannya. Kita lihat nomor dua misalnya Hamidun Tabibun Hamidun Tabibun. Nama Tabibun Tabibunnya, Khaman? Dok Dokter. Dokter. Fatimatu Tabibatun. Hmm. Tabibun untuk Hamidun, lalu untuk Fatimatu. Tabibatun -bibat. tabibah tun itu ada maksud insyaallah paham toh insyaallah paham baik baik mana yang qira' ana fadal fadal ya akhi qira' raqam 33 baik raqam 33 baik huwa muslimun hiya muslimatun hiya muslimatun undur ya ikhwan huwa dia hiya juga maknanya dia tapi kerana huwa di sini untuk laki-laki maka muslimun adapun hiya untuk perempuan maka muslimatun Tayyib huwa muslimun hiya muslimatun ahsan Tayyib tayyib ar-rab' al-babu mughlaqun Tayyib an-nafidatu mughlaqah an-nafidatu mughlaqatun niat antum tambahkan ta' marbutah di kalimat mughlaq mana makna mughlaq tertutup heeh terbuka Mughlaq ter Tutup. tertutup Nah, istilahnya di akhir Al-Mindilu Wasikhun hmm. Al-Yadu Wasikhatun Al-Yadu Wasikhatun Ditambahkan ta'amal utar di belakangnya Al-Yadu Kenapa Al-Yadu pakai uh, Wasikhatun, Muannaf. Karena dia berpasangan Al-Yad Mu'annath Dan mu dia uh, sebabnya karena berpasangan yes. Istilahnya nantai kiri-kiri Sita Nomor 6 Al-Shayyuh Harun Harun Maaf mana Harun? Panas Panas Baik Al-Kahwatu Harratun Al-Masjidu Baidun Naam Al-Madrosatu Baidatun Maaf mana Al-Kahwa? Al-Kahwatu? Kopi Kopi Al-Shayyuh Teh Teh, Teh. Sant Ayat-Ayat, ulang sekali lagi Sabah, Sabah. Al-Masjidu Baidun Al-Madrosatu Baidatun Sant Al-Talibu Mariyudun Al-Talibatu Mariyudatun Ahsan Al-Hisanu Sari'un Al-Sayyaratu Sari'atun Kita lihat Sari'atun Semua yang tak mahu Terus Al-Qamaru Jamilun Al-Syamsu Jamilatun Al-Syamsu Jamilatun Ahsan Al-Abu Jalisun Al-Ummu Al-Ummu Jalisatun Al Terlalu panas awalan khamsah asal rakyat. Terima masih di frekuensi 175 AM dalam kajian bimbingan bahasa Arab kita. Untuk kali kita akan lihat sejunitnya dan ke mana-mana kita akan segera kembali dan kita akan simak kembali satu jam berikut ini. Al Quran. Loa azalna haa al Quran ala jbalill Ra'itahu. متصد عن من خشيه الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أطفالها كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل أجل أجل إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم dzuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuuhum zadatuhum imananw wa ala rabbihim yatawakkalun roja roja kata dakwah ahlu Allah masih di frekuensi 756 AM dan pada malam ini bagi antum yang mungkin baru bergabung masih dalam pembelajaran bahasa Arab kita bagi pemula dan uh, kita akan kembali lanjutkan Namun sebelumnya mungkin kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk ya sudah Ya, ya yang pertama berkaitan tentang makna kedron Ya ada pertanyaan uh, Sebentar uh, apakah kedron ini bermakna tempat makan Karena kalau seandainya tempat masak tidak uh, mungkin masuk ke dalam kulkas seperti pada tamarin ini kalau kita lihat teknologi sekarang ini Maka bukan satu hal yang mustahil Benda yang baru saja di atas kompor Kita masukkan ke dalam yeah. kulkas. Tapi kalau kita lihat Anda mau kembali ke Al-Mu'ajab, Al-Lawasid Dan juga para komus-komus yang lainnya Anda akan temukan penjelasan para ulama Ketika menjelaskan kalimat Qidrun adalah Mayut bakfih tu'am Yang dimasak di dalamnya makanan Berarti menunjukkan benda untuk dimasak oh. Diretakan di atas kompor Lalu dan tidak mustahil dimasukkan ke dalam Kulkas sional mana? Okay. Ia ya, pertanyaan selanjutnya latihan kedua yang tadi. Nomor? Hmm, sebentar. Tiga dan tujuh. Iya hmm. ya? benda satu. Mana nanya? Okay. Latihan dua nomor tiga dan tujuh. Nomor tiga. Hada dikun. Hada dikun. Mana nah Hada dikun Ya ki. Hada. Mana nah Hada? Hada. Ini dikun ayam. Ayam betina apa ayam jantan nih diikun ini? Ayam jantan. Ayam jantan. Wahdhi dajajatun dan ini? Ayam betina. Ayam betina. Dajajatun ayam. Ayam betina. Jadi ikun eh. ayam jantan dajajatun ayam betina. Eh. Nomor tujuh? Hada babun. Mana babun ya kawan? Pintu. Pintu. Hada babun. Ini pintu. Wahdhi nafidatun dan ini? Jendela. Nafidatun jendela. Baik Baik Berikutnya ada masukan ya dari pendengar Perkenalkan dengan istilah-istilah nahu Seandainya bermakna umum itu dalam istilah nahwunya apa dan khusus itu apa? Baik. Ya, untuk untuk yang pertanyaan sebelumnya dari Umu siapa, siapa? Umu Sri ya. Siapa ya. tadi? Mengenai beda antara al-kitabu dan kitabun. Memang kita jelaskan tadi dari segi maknanya. Memang dari segi istilahnya kalimat kitabun dari segi istilah nahwu nakiratun kitabun nakiratun tidak ada alif lam maka dia nakirah artinya bersifat umum adapun alkitabu menggunakan alif lam maka dia ma'rifatun khusus benda yang dimaksud adalah benda yang khusus tidak sembarang buku wallahu a'lam baik kita angkat satu lagi dari Abu Said apa arti li ghairi nartikain biha li ghairi nartikain biha li Li untuk ghair bukan An-natikin an artinya yang mengucapkan ya. Biha mengguna, Mengucapkan biha hanya kembali ke Al-Arabiyah al Buku ini diperuntukkan untuk orang Non-Arab maksudnya Bukan hmm. untuk orang Arab. Arab Karena pembelajaran bahasa Arab untuk orang Arab Dan pembelajaran bahasa Arab untuk orang Non-Arab berbeda Metode dan manhajnya Nah buku ini yang kita pegang adalah buku Pembelian bahasa Arab untuk orang non Arab. Beliqoirin nafteki nabihah bagi orang-orang yang tidak mengucapkan bahasa ini. Bukan orang Arab. Wallahu a'lam. Okay. Maknawakifon dan uh, Jalison. Jalison duduk untuk melihat, Bisa lihat gambarnya di halaman mana tadi? Halaman 32 dua. Ya. ibnu Hamidin Jalison untuk melihat anak laki-laki Hamid Jalison duduk. Wa bintu yasirin wa kifatun berdiri. Jalisun duduk, wa kifatun berdiri. Okay, cukup. Satu lagi Tidak. berkaitan dengan fiil, ya, dari uh, Ahk Bakrian di Cikarang. Apakah fiil bisa berubah dari mudat ke kemuanas? Ya, sepertinya seperti pertanyaan ini. Ia ya, ya, seperti yang terbahas di sini. Uh, kata sifat misalnya, dari uh, mana tadi anda lihat di sini uh, Muslimun bisa menjadi Muslimatun Talibun Talibatun Ada beberapa isim yang uh, merupakan kata sifat tadi Ada juga beberapa isim yang bukan kata sifat Semuanya bisa dibuat menjadi mu'annasnya Nah ketika dibuat menjadi mu'annas Ada yang cukup ditambah tak marbutah saja Atau ada yang bisa jadi berubah Uh, bentuk pola katanya. Tapi di sini sebagai awal nanti melihat isim jika ingin dirubah menjadi muzakkar kamu anas maka tinggal ditambah takmar butoh. Wallahu a'lam. Wallah. Ya. Okay, boleh dijelaskan lagi dari pertanyaan akbar klin ya ini. Apakah fiil di sini? Sir? Apakah fiil? Bisa berubah dari muzakkar ke muanas seperti jalisun jadi jalisaton. Jalisun. yang masuk isim okay. ya. Sir? Jalisun ya. bukan fiil. Jalisun itu isim ya. fa'il bukan fiil. Ya, kira. baik. Baik. Nafatahaja ya. lil mustami' wala. Kita bergerak kembali bagi para pendengar yang ingin berevaluasi ber langsung, Anda bisa menghubungi di 8233661. Asalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Dengan siapa, Pak? Di mana? Dengan Pak Omar di jantung. Pak Omar di jantung, baik. Silakan. Pak Omar ada bukunya, Pak? Ada, Pak. Silakan, Silakan dibaca, Pak, e, latihan 3. Iqra'an misal wa kawwin jumanan ala mirarih. Ya. Muhammadun talibun. Ya. Aminatu talibatun. Ya. Hamidun tabibun. Fatimatu tabibatun. Ya. Iwa muslimun. Ia muslimatun. Jahid. Albabu muqlaqun. Ya. Alnafizatu muqlaqatun. Mu'zulaktaid. Almindiru wasiqun. Al-Yadu Wasiqatun Wasiqatun Wasiqatun Kha Kha Al-Yadu Wasiqatun Nah Ash-shayu Harun Harun Ash-shayu Harun Hanya sedikit panjang Harun Ash-shayu Harun Pak Komar Hanya agak panjang Harun Lalu dimasukkan ke setelah dipanjangkan Harun Al-Shayu Harun Muntaz Al-Kahwatu Haratun Jaih Haratun, ma'am Al-Masjidu Ba'idun Jaih Al-Madrasu Ba'idatun Taib Al-Talibu Maribun Taib Al-Talibatu Maribudun Jaih Al-Hisanu Sari'un Ma'am Al-Seyyaratu Sari'atun Mahsan Al-Qamaru Jamilun Syamsu Jamilatun Jamilatun, Taib. Al Abu Jalilah, Al Ummu Jalisatun Taib, Ahsanta Taib, Fikum Jazakallah Khair. Waalaikumsalam. Subhanallah. Maaf. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Taib. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dengan siapa di mana? Dengan kasih. Afwan kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Abu Hanif dijatimul. Abu Hanif dijatimul. Abu Hanif dijatimul. Abu Hanyi, maha, kita? Balak, balak Na, Naam? Naam, naam. Na, Tayyib. Tayyib, qira' at-tamrin as-sani wa as-salis. Tayyib, as awalan. Iqra' at-tamrin as-sani awalan. Iqra' waqif. Naam. Hadha ha, masjidun wa hadhihi madrasatun. Ha' aw ha'? Ha' aw ha'? Hadha. Tayyib. Ha' Hada masjidun wahadhi madrasatun. Bisa jadi mungkin kerana suara telepon ni. Sehingga anak mendengar sering Ikhwan baca. Hada jadi H. Ha. Mungkin. Coba sekali lagi ya ki. Hada, Hada masjidun wahadhi madrasatun. Jaib. Man hadhi. Jaib. Oh, hadhi uktu abbas. Jaib. Wa wahadhi tajajatun. Jaib hadafnu mudiri hmm. ya all all wa hadhihi bintul mud Allahu akbar wa hadhi bintul mudarrisi jayyid hadhi jid qul mudiri jayyid yeah. abu Ab haris sekarang ayna kitrul lahmu lahmu ah tas ayna kitrul lahm jayyid fi sallatid tayyib هذا باب و هذه نافذة طيب جزاك خير شكرا عفوا عفوا السلام عليكم ورحمه الله السلام ورحمه silakan bagi pada pentingkan yang lain kita berikan kesempatan di 8233661 Assalamualaikum Halo Iya selamat Assalamualaikum ya. Dengan siapa kamu di mana Dengan Om Tegar di Medan Ah ya naik Om tuh telepon beri ikra'i at-tamrin ath-thalith Iqra al-mithala wa qawin jumalan ala ghirari Muhammadun Sekali lagi mau tegar Aminatu thalibatun. Aminatu. Aminatu. Aminatu thalibatun. Hamidun thabibun. Naam. Fatimatu thabibu wa. Wa muslimun. Iya muslimatun. Jayyid. Al-babu mughlaqun Ma'am nah. An-nafidatu mughlaqun Sekali lagi umur tegak An-nafidatu Anna Anna mughlaqun An-nafidatu mughlaqun Taib Al-mimbilu wasi'hun Ja'id Al-yadu wasi'khotun Wasi'khotun Wasi'khotun Ja'id <coughs> As-sa'u -uh harun Sekali lagi umur tegak As-sa'u -uh harun Asyau. Asyau Harun. Isanya panjang. Asyau. Asyau Harun. Jadi. Al kahwatu harrotun. Harrotun. Al kahwatu harrotun. Mana al kahwat? Kopi. Hmm? Kopi. Jadi. Al mastidu ba'idun. Hmm. Al mastidu ba'idatun. <tuh> ba Mana ba'idun? Jauh. Jauh. Sempat. Atalibu marizun. Atoli At batun, mari gotun. Sekali lagi umum. Atoli bu, ba mari gotun. Jaih, teruskan. Atoli At batun. Atoli At batu. hmm. At batu batun, mari gotun. Al-hisono seri on. Jaih. Astayaroto seri atun. Hmm. Al-komarujami lun. Asamsu Al jami latun. Asamt. Al Al-abu syaliun. Al-Umu Jalisatun ya Syukran Assalamualaikum Assalamualaikum, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hmm. Ada beberapa pertanyaan berkaitan Tentang tamurin ini Yang ketiga Makna daripada uh, Al-Hisanu Sari'un as sayyaratu Sari'atun Al-Hisanu Al-Hisanu Bermakna Al Kuda Al-Hisanu Kuda Sari'un Cepat Al-hisanu sari'un kuda tersebut cepat. Maksudnya berlari cepat. Al-sayyaratu mobil. Al-sayyaratu mobil. Sari'atun, mu'annathnya dari kalimat sari'un. Cepat. Mobil itu berjalan dengan cepat. Baik. Ya. Yang kedua, saya. Pada ha, nomor yang ke-10, Al-Qamaru jamilun asyamsu as jamilatun. Ada pertanyaan, mengapa Syamsu jadi Jamil atau tidak Jamil? Tidak antun, ada ta'amar butuhnya tidak, padahal. Tidak ada ta'amar butuhnya. Tapi antum untuk lihat di Al-Quran, Wasyamsi waduhaha. Waduhaha, hanya kembali ke? Asyams. Asyams, ini menunjukkan bahasanya Asyams as itu mu'annath. Maka kita menggunakan sifat yang sesuai dengan Asyams. As Asyams mu'annath, maka sifatnya mu'annath juga. Asyamsu as Asy-syamsu jamilatun sifatnya muannats, baik. Jadi ada alasan ini. Baik, uh, istiqra' wa tadabbu di antara alasannya karena para ulama bahasa ketika menentukan ini muzakkar, ini muannats, ini merupakan hasil penelitian yang cukup panjang. Diteliti seluruh perkataan suku-suku uh, Arabnya ada, lalu dibuatlah rumusan-rumusan ini muzakkar ini Muannatsul. Syair juga ada syair-syair. Ya, diantara hal-hal yang bisa dijadikan sebagai dalil adalah syair-syair, begitu juga Al Quran dan haris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanya. Pertanyaan kembali dari Ummudiah di Bekasi. Ya, Mengapa pada halaman 36? Ustaz. Halaman 36, Jakarta. Ya. Harokatnya Tanwin, sedangkan Muannats di Romah. Ya, untuk perempuan, nama laki-laki Muhammadun, Hamidun, dan seterusnya. Uh, di sini menggunakan tanwin Ada perempuan aminatu Tidak menggunakan tanwin Khadijatu Fatimatu nah, Ini sudah kita bahas pada pelajaran-pelajaran lalu Tapi insya Allah nanti Masa ini kita akan ulang kembali dalam Babnahu wassarf okay. Kemudian dari salihan di Ejati Negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada halaman 34 Apakah pertanyaan mahadah Mahada? Bisa memungkinkan jawabannya menjadi hadihi E, tidak, tidak Ketika seseorang bertanya Maka dia harus menggunakan kata tanya yang tepat Lalu menggunakan kata tunjuk yang tepat Maka ketika dia tunjuk benda yang mu'anaz Maka dia harus menggunakan hadhi Kalau dia benda menunjuk benda yang mu'zakar Maka dia harus menggunakan hadhi Tidak mungkin hadhi menjadi hadhi Kecuali memang jika seandainya tidak e, pertanyaan tidak, Yang bertanya tidak paham tentang bahasa Arab Maka bisa saja salah ma'adha Lalu jawabannya menjadi hadih wallah. Ter uh, sepertinya kita cukupkan tersampai uh, sampai saat ini. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pekan yang akan datang pada latihan 4 dan 5 lalu ada beberapa kalimat jadinya Dan setelah itu kita insyaallah akan masuk ke ad-darsus pelajaran baru pelajaran yang ke 7. Demikian dari saya. Subhanallahi wa subhanallahilla ila anta astaghfirutub. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.